A kilenc esztendős cellát, pannát, aki el fogja énekelni a Diósgyőr indulóját pinganatokon belül. ez itt a hétvégi kötekedő a tilosnak annak az az adása, ami a magyar futballról futballról szól a foci nélkül. Ehhez ma találtunk egy nagyon jó e, alanyt és e, témát, úgyhogy ma mi nem is mutatkozunk be Fekő Ádám, e, Gazsó István és csepregi boton Nem még mutatkoztunk. nem de a, a, a lényeg az az, hogy itt van velünk Tompos Ádám, magyar hangnak az újságírója, aki azért van itt, mert itt egy könyvet a Diós Győről, mint jelenségről, amíg élek én címmel, és ö, most járt meg a könyv, friss, még ilyen könyvszaga van, ö, még pdf-en is átjön a könyvszaga, úgyhogy ö, erről fogunk ö, beszélgetni. Ö, hát ugye adja magát a, a kérdés, hogy ö, miért éppen a Diós és miért éppen Miskolcot, ha tudjuk azt a háttértudást, hogy ugye nem az avason nőttél fel, és nem kobánya szülötte vagy, hanem egy másik romantikus ipari környéknek. Szóval, szia! Sziasztok! Szép jó estét, szép jó napszakot! Igen, én én születtem, a Csepel-szigeten nőttem föl, és én úgy e, találtam rá a Diós mint témára, mint jelenségre, e, mint szukultúrára, hogy e, magyar nemzet, illetve később a magyar hangriportereként nagyon sokat jártam mi Skolcra riportra. És sosem, a, sosem maga a DVTK volt a téma, de teljesen mindegy, hogy, hogy minek kapcsán mentem oda, mindig fölmerült. És ez elkezdte vizgálni a fantáziámat, hogy ezt más városban én nem látom. Tehát azt hogy, azt, hogy még az is nagy lelkesedéssel, vagy legalábbis indulattal és szenvedéllyel beszél arról, hogy, hogy, hogy miért nem jár meccsre, mint az, aki, mint az, aki egyébként, mint aki meccsre jár. És akkor... Elkezdtem kutakodni, elkezdtem nézelődni, elkezdtem figyelni ezeket a dolgokat. Aztán persze jött a Covid és a Netflixen a Sunderland egy című sorozat, és akkor ott láttam, hogy aha, itt valami egészen hasonló ö, dologról van szó. Aztán jött a kiesése a csapatnak, és akkor valami nagyon-nagyon hasonló folyamatot láttam ott. És akkor gondoltam, hogy ezt el kéne kezdeni megörökíteni, és akkor kocsmáról kocsmára archívumról archívumra elkezdtem keresni a különböző kapcsolódási pontokat, hogy miért is lehetett az, hogy, hogy, hogy itt ilyen fanatizmus övezi a város csapatát, amit mondjuk Győrben, Szombathelyen, Pécset nem találsz meg. Kérdezek bele, hogy neked fociban van érdeklődésed, érdekeltséged, tehát van csapatod? Hát eddig magyar csapatom nem volt, nemzetközit figyelgettem, válogatottat persze figyelgettem, én ugye annak a generációnak vagyok az 1-12-es csankos generációnak vagyok. Jó időszak volt. egy <gül> barát. Arról volt egy nagyon-nagyon kellemetlen, ugyanakkor valahol ilyen jellemzően magyar focis vicces történetem, mikor a, a két akkori szomszédom találkozott félidőben, mert az egyik szomszédom mentős volt és jött haza a műszakból, és pont a, a félidei szünetben ért be, és megkérdezte a vendéglátóját, hogy te Csaba, miért van ilyen nagy betűkkel kiírva a szögletarány? És hogy ez nem a szögletarány, ennyivel mennek a jugók. Úgyhogy, úgyhogy persze... négy 0 ten... volt a szünetben. 5-4, az első 15 perc, már 3, 3 volt. volt. Igen, igen. Úgyhogy persze, egyetemi ö, csapatom volt, kapus voltam, meg ö, játszottam is. Így ilyen, tényleg ilyen, ilyen abszolút amatőr ö, körülmények között. De, de inkább engem a, a szociográfia volt az, ami, ami megfogott ebben a hátterem. Na a, de, hogy az, oké, hogy szociográfia, de hogy ez a lapokból jött, ez a szociográfia, hogy egy lapnál dolgoztál, és a lapnál írogat a vagy, vagy ilyen élmények, mert vagy a szövegeidet, nagyon sok olyan beszélgetés van benne, amit ilyen, mint egy ilyen harmadik fél írsz le, amit, amit a Moldova csinált régen, az ilyen, ilyen komlói, meg, meg a vasútas szociográfiáiban. Tehát ez az ilyen, ilyen amatőr népmi szociográfia, amit egy igazából ott a szépirodalomból érkező ember, itt még egy újságíró oldaláról, tehát nem is ez a szakmai oldalról, de ez az ilyen ilyen apró kis foszlányok, és ebben a foszlányokból áll össze a végén egy kép. Hogy, hogy mi volt az az igazi élmény, ami, ami elindította erre? Az igazi élmény? Hm. Ö, abszolút már itt benne voltam, tehát akkor már így interjúkat is vettem föl. Igazából... De, de le, más témákban, csak ott, Nem. felé. Nem, nem, nem, nem hanem ez hát már benne, tehát már, már maga, már, kimondott már, a már kimondottan a, a könyvhöz is. És, és volt egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés, pont a Tóth Gábornál ültem a Mini Olimpia nevű ikonikus helyen, ez Ádám biztos sokat. Tót Ott nem többször ismertséget, természetesen. Igen, ez egy, ez egy legendás hely volt, és én az utolsó óráiban ültem mm. ott, és egy ilyen nagyon hülye testhelyzetben, egy nagyon hülye szituációban, konkrétan az öltözőben, a próbafülkében ültem, az egyik kezemben a diktafon, a másik kezemben a laptop, amin a kérdések voltak, és a pultnál ült Tóth Gábor, beszélgettünk, és bejött egy velő, és akkor ő kérdezte, hogy hát mit csinál ez a furva ember ott a sarokban. És akkor mondta Gábor, hogy, hogy könyvet ír a Diós és mondta, hogy de hogy milyen apropóból. És hát ebben a nagyon faramúci helyzetben azt a sutta mondatot uh, tudtam kinyögni, hogy hát, hogy milyen érzés ennek a nem túl jó csapatnak szurkolni, szóval tényleg legalább annyira hülye volt, legalább olyan hülye volt a, a válaszom, mint de a De De őszinte, de abszolút őszinte. És a srác erre, mint, mint Judy Foster a True Detective-ben így közölte, hogy rossz a kérdés, rossz a kérdés. Az a kérdés, hogy honnan ered a fanatizmusa ennek a tábornak. És akkor ez egy, ez egy ilyen teljesen ilyen mindset átalakító kérdés volt, és akkor elkezdtem ebből az aspektusból nézni. És akkor így visszamenni az időben, kohászatot megnézni, hiszen ugye ez egy kohászcsapat, akkor is kohászcsapat, amikor már kohászatnak híre van nincs a városban, és akkor, és akkor innen adódott ez az egész. És akkor mindig a, a balhékból, balhékból visszafejtve ezt az egészet. És aztán a végére rájöttem arra, hogy igazából nekem azt kell keresnem, hogy nyilván megvan egy csomó minden ebben a csapatban, meg a szurkoló táborában, ami a, ami a többi táborban is. De hogy nekem azt kell keresnem, ami csak Miskolcon lehet. Sehol máshol nem alakulhat ki. És szóval akkor ezekre is, mentem rá. Azt is írott, hogy hogy de beszélgettél ilyen kortárs szurkolókkal, akik feltételezem nem a 60-70-es korosztályból érkeznek, és ezek a, a Miskolcnak az, hogy ez egy ilyen ennyire deprimált ö, környék legyen, ez inkább a 90-es évekre tehető. Ez, ez innen visszanéz, ez 30 évvel ezelőtt történt. Tehát itt már másod-harmad generációs ö, figurákkal beszélgettél, és bennük is megvan még ez, amit említett, hogy ez a kohász hagyomány, ez a, ez a melós hagyomány. Igen. Igen, ezt, ezt nyugodtan kimerem mondani, hogy igen, mert voltak ilyen apró jelenetek, például azt nagyon-nagyon szerettem, egy, egy meccs után jöttünk haza, és olyan húsz éves srác, akinek tudom, hogy az édesapja soha nem dolgozott a vasgyárban, mert mire ő oda elkerült, bezárt, ő is elkezdi énekelni, hogy Vasúly, vas vastányért meghalok, a meghalok a vasgyárért. Egyébként nagyon érdekes, mert pont egy, egy helyi történész, akit egyébként Ádámnak köszönhetően ismertem meg, Nagy Illának. Ő mondta, hogy hát, hogy neki ez már egy kicsit olyan furcsa, meg mondom, hogy szerintem meg ez olyan szép, hogy én ugye elsírom magam. Tehát, Igen, hogy ez, én, én, én, nekem vagy elég nehéz nem benfenteskedve kérdezni, hiszen hát tényleg megőrülök ezért a csodálatos futballklubért és a közegért is, ami ott van. De hogy Engem igazából az a az érdekén, hogy, hogy nyilván volt szerencsé végigolvasni a könyvet, de papírszaga van, és, és ott azért engem csak csehozra elgondolkodtatott, hogy azért nem ez Magyarország egyetlen szegény, szegény nehézsorsú település, most már talán kívül nem tudod, hogy itt Békés Csaba rosszabb állapotban van ilyen tekintetben. Mit Miért érdekesebb? És igazából nem csak a könyved alapján érdekesebb Miskolc, hanem úgy általában egyébként annak, hogyha valaki borsodi, annak azért van, nem is tudom, engem, is általában az irodában elég gyorsan el szoktak kezdeni cseszegetni, hogy borsodi, mi van, Izé, biztos, erről hát a, a, a két úriemberről itt velem már nem is beszélek. És azt mondjuk, egy, amit, amit, amit mondjuk egy békés csabai nem kap meg különösebben. Tehát, hogy mitől érdekes Miskolc annyira, hogy mondjuk érdemes egy könyvet írni arról, hogy ez a kohász valami ott van és hogy szerinted miért nincsen meg, ezt mondom, a másik borzasztóan sok nehéz sorsú településen. Én, én onnan közelíteném, meg Bégés hogy egyébként tervezek menni egészen más okokból, majd egyébként pont a, a csapat miatt is, mert az valóban nagyon tanulságos. Én voltam van. ott meccsen, egyébként nagyon jó az a stadion, de közben. Akkor nem olyan. Hogy miért van az, hogy, hogy nem a, a Diós Győri Kohászat volt az egyetlen, ami, ami ami bezárt, és a csapat csapatot magával vonva, a csapat is lehúzta a rolót, de mégis ez volt talán az egyetlen város, sőt egészen biztos, hogy Magyarországon az egyetlen város, ahol a, a szurkolók újjá alapították a, a klubot, és, és sörhassal, boxerral a sportszárban, vagy rugóskéssel a sportszárban megyei ö, csapatokkal játszottak, hogy ez miért nem történt meg a Salgó Bányásszal, miért nem történt meg az Ózdi Kohásszal, tehát ezek sokkal később ö, alapultak újra. És, ö, és ennek, ennek is kerestem, nyilván ez is a, a fanatizmusnak a, a része, hogy hogyha egyszer csődbe megy a klubod, akkor nem mondod azt, hogy elég volt, hanem azt mondod, hogy... Ö, hogy csak azért is megcsináljuk. És persze nyilván benne van ebben a, lehetne itt valami ilyen, ilyen háztályi genetikát belevinni, hogy a borsodi vér, meg én, én ezt nem akarnám. Én egész egyszerűen a körülményeket ö, okolom ezért. Tehát, hogy Miskolc már egy akkora város volt, hogy, hogy már csak méretarányosan, pont ugye egy balhénál is, ugye ezt egy szurkoló elmondja, hogy egy balhénál is sokkal könnyebben belemész valami elképesztő hogy hogyha tudod azt, hogy mögötten ott vannak, mögötted ott vannak ezrek, mint hogyha harmincan bohóckodtok a lelátón, akkor, akkor valahogy sokkal könnyebben repül az öngyújtó meg a szék is, hogy ha tudod azt, hogy itt vagynak, sokan is be tudnak húzni. Ugyanígy egy ekkora a városban is, hogyha, hogyha van egy ilyen erős közeg, akkor, akkor sokkal több emberben fog egész egyszerűen méretarányosan megképződni az a, a dűk, meg az a dac, akik azt mondják, hogy na jó, akkor, akkor csináljunk meg mi a saját magunk csapatát. És a figyelemnek egyrészt ez is, a, ez is a, az oka, másik pedig az, hogy hogy Ugye Miskolc sokáig borzasztó furcsa volt olvasni így az ilyen 70-es évekbeli cikkekből, hogy a második legnagyobb magyar város. Ugye ma, már a, ma már a negyedik uh, helyre csúszott vissza a lakosság szám tekintetében. Ellenben a meccsen a néző átlag az még mindig a Fradi mögött a második uh, tudott lenni, és hogyha a stadion kihasználtságát, arányait veszem, mind a régit, mind az újat, akkor messze-messze nagyobb hatásfokkal töltötték meg Miskolcon még akkor is, amikor nem tudom, egy, egy, egy győr, tehát még csak egy Fradinak vagy egy Nyíregyházának, ugye nagy keleti derbiről beszéljünk. Tehát, hogy még csak egy nagyobb riválisnak sem kellett érkezni, hogyha egyszerűen úgy állt a pont, hogy úgy kaptak fizetést az emberek, akkor nagyon hamar megtelt ott a, a, a stadion. És, és ennek, ennek volt a, a, az oka az, hogy, hogy szerintem, tehát meg ezt is beszéltük sokat, hogy, hogy nagyon sokáig nem volt más szórakozási lehetőség Miskolcon, és ezért a, ezért a, a csapat volt az, ami, ami így a, ilyen közéleti fórumává vált a, a Borsodnak, meg úgy egyáltalán a, a Borsodi megyeszékhelynek, és ezért nekem, mint aki ilyen szociografikus dolgok iránt érdeklődő ember, valahogy úgy háznál volt, kéznél volt minden az, hogy megnézted a lelátót, akkor pontosan tudtad, hogy mi a helyzet most Miskolcon. Belehallgatsz az egyes villamoson, ahogy mentek ki Diós Györbe a belvárosból, akkor pontosan tudod, hogy kivel mi van. Ö, de azt, hogy ez, ez csak, én nyilván olvastam, a, úgyhogy bármikor meg, megint nem hogy olvastam őt mindegy, szóval, hogy, hogy azt, hogy nem volt már szorozási lehetőség Miskolcban, ezt ugye mindig hajlamosak most is elmondani, de hogyha jól értettem, akkor tulajdonképpen ez úgy lehet ki, hogy felépült egy, egy város, még nem is tudom, a 70-es évekbe ténylegesen felé. Épülni, és, és akkor se volt már, hogyha jól értöttem. Szerintem inkább most már van, tehát most már azért sokkal több minden van, hogy más nem mondjak, ugye az egy, az egy nagyon érdekes jelenség volt nekem, hogy, hogy ez persze megint csak egy olyan dolog, ami nem csak Miskolcom van, hanem valószínűleg minden lelátón, ahol még mennek emberek a meccsre, küzdenek ezzel a kápók, hogy null kilométernél azzal kezdődik a meccs, hogy a kápó meg a fomba elkiabálja, hogy akkor mindenkit tegye le a telefonját, nem szocizik, nem sorozik, szurkol. Más kérdés, hogy ezt nem mindenhol tartják be ilyen szigorúan, miskolcon igyekeznek. Tehát én, lá, én voltam olyan meccsen, ahol konkrétan név szerint szólította föl az ultrák közül valamelyiket, hogy leteszed a fölöt. Én is, nem is szeretem szúr... éppen. Én mindig a szélére állok, ezért benne azért nagyon fontosnak tartom, hogy a ezen belehessen az a sört. <gül> <gül> És <gül> visszatérve, tehát hogy, hogy annyira, tehát hogy ez tényleg annyira rohamtempóban épülő iparváros volt ez a 20. század derekán, Körülbelül, mint mostanában, ezeket az agglomerációs lakóparkokat úgy kell elképzelni, csak, csak egészen más méretekkel, sokkal nagyobbakkal, ugye 10 emeletesekkel, nyolc emeletesekkel. Tehát arra jötted, hogy funkció hiányos, tehát hogy Igen. a lakóvezet megép, de, de nincs meg az óvoda, nincs meg az iskola, nincs meg a mozi, nincsenek meg ezek a közösségi terek, amik... Pontosan, a... tehát hogy ezek, ezek óvoda meg iskola, ezek éppen megvoltak, tehát hogy ezek, ezek voltak, de például terek, uh -huh. például focipályák, ezek, ezek, ezek, nagyon, ezek mindig panaszkodtak. Tehát, hogyha az ember a déli hírlapot, vagy az Észak-Magyarországot megnézi, a déli hírlap volt a Miskolci párbizottság lapja, az észak magyarországa a Borsodi párbizottsági, akkor az olvasói levelekben nagyon gyakran találkozik azzal, hogy, jaj, hát milyen jó lenne egy focipálya itt a, a házak között, ezen és ezen a lakótelepen. De egy olyan ilyen Kispockinnyi helyen voltak a krétával fölrajzolva kapuk, egyébként a mai napig is látni ezeket. ma már persze vannak mindenféle ilyen műfüves MLS programban fölhúzott, fölhúzott pályák, de hogy, de hogy ebben sokkal nagyobb igény lett volna rá annak idején, és, és ezt, ezt próbálták mindig keresni, és akkor ugye a meccs is egy olyan volt, hogy az is hozzá tartozott, tehát nem csak a kulturális lehetőségek voltak azok, amikre nem mentek el sokan, a, sokan a, a, az emberek, hanem hanem az is benne volt, hogy mondjuk ebben a kohász életformában, amikor lehúzol egy 10-12 órát, nehéz fizikai munka, borzasztó nagy hőkezelés mellett vasakkal dolgozol, úgy nem nagyon van kedved este semmihez. Megiszol egy sört, egy felest, és kész, kipurcansz, és másnap kezdődik előről. Ellenben, ha a hétvégé jön a szarfradi, akkor viszont, ezt akkor viszont szeretem Akkor viszont az árnyos kertben mindjárt több sör lesz, több pálinka, sokkal többen leszünk. És akkor ott meg tudjuk mutatni a mi igazságunkat, és ez elég sűrűn, meg elő is fordult, hol hangerőben, hol uh, uh, BTK-ba ütközően adott esetben. <gül> és az arra neked van valami hogy Most egy kicsit kikacsintva ebből a Diósgyőr témából, hogy miért, uh, Miskolcon miért csak a Diósgyőr lett ennyire népszerű? Tehát a, a város többi csapata, ugye a Vasutas például egy időben osztályú volt hogy oda, oda miért nem csapódott a tömeg, mint a, mint a Diózs mellé? Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye volt a Pereces néven is volt, egy, volt, egy bányász csapatuk is volt, uh, 70-es években uh, megszűnt a, a Pereces, és, uh, és a, a, az MVRC a mai napig létezik, hát ilyen uh, hogy mondják ezt. Tehát egy ilyen, ilyen gyógyinek tehát hogy gyakorlatilag mindig a város menti meg, mm. és, és egy ilyen nagyon-nagyon kis csapat. Én, bocsánat, így be, venn, én egyébként még egy nem, nem is olyan nagyon sok hogy tíz évvel ezelőtt még találkoztam MVSC Ultrákkal, akik ilyen tizen voltak maximum, rengeteget görög tűzeztek, és teljesen őszintén közötték, hogy Diós György nem is Miskolc része, ők a Miskolci csapat. Ez volt az identitás, már nyilván ők is valahol külföldön van. Igen, és ez, ez ugye Város uh, része Miskolcnak ott pont a, a Tiszai udvar mögött egyébként. Ma is vannak nagyon elkötelezett szurkolóik, egy ilyen 60-70 éves bácsik, akik elképesztő módon gyűlölik a Diózsi és és még mindig megvan ez a szembenállás. De ugye a kérdésedre válaszoljak, én ezt a én ezt magának a vasgyárvárosnak az alapításában vélem felfedezni. Tehát az, ahogy kitalálták, ugye félig meddig egyszerre a vekerleteleppel, ha már itt kis pólóban ül velem szemben. Én meg bekerélélnélek, hogy. Igen, igen, és nagyon sok út van itt. Mit te is oda hordod a kutyát, orvoshoz? Hát már nem, igen, meg hát pisiltetni, hát hát én a Én meg a határúton szállok át az 50-es villamosra hazafele. Tehát, hogy Ugye egy, egy, egy kicsit hasonló koncepció szerint épülő város volt. Egy az egyben a, a kincstárnak volt a, a projektje, még mielőtt egyáltalán a projekt föltalálták volna, és, és nagyon arra mentek rá, hogy hogyha oda vonzanak mindenféle ö, környékekből, tehát Németországból, Szlovákiából, Lengyelországból munkásokat, akkor őket meg is tartsák, mert ö, akkoriban a kohászat egy, egy ilyen kísérleti dolog volt, és folyamatosan vándoroltak, és nagyon kellett a jó munkaerő. Nagyon kellett a megbízható lojális munkaerő a, a, a, a, a gyáraknak, és érdekük volt az, hogy ha valaki ott kapott egy lakást, akkor, akkor ő ott is ragadjon Díos Győrbe. És ez olyan jól sikerült, tehát, hogy ezt a fajta lojalitást megépíteni, meg, meg kiépíteni, hogy például az, az, az számomra egy ilyen döbbenetes volt, mikor Dobák Judith kultúra antropológussal beszélgettem, ő, ő neki a kutatási területe a vasgyár, és annak a, az az életforma, hogy ő mondta azt, hogy hogy annyira az emberek hétköznapjainak része volt maga a vasgyár, hogyha például a nappali kiment azon a város részen egy, egy villanykörte, ők 1985-ig betelefonáltak a vasgyárba, kijött két szaki és kicserélték. Tehát, hogy ennyire, ennyire gondoskodott mm -hmm. róluk, még akkor is, amikor a 80-as években, a második felében különösen azért már nem ment ott annyira a szekér. Mm. És, és így kialakult egy olyan közeg, igazából 1868-tól volt egy, egy, egy nagyon nagy búm, amikor ráfeküdtek arra, hogy akkor az ország sineit Diós-Györben gyártsák, akkor, akkor ráfeküdtek arra, hogy na akkor jöjjenek ide sokan, és akkor elkezdték, elkezdték tudatosan építeni a, a várost. És úgy nézett ki ez a dolog, hogy ugye szó szerint sülve főve együtt lévő emberek ugyanabban a műszakban egymás mellett lakva, egymás mellett szabadidőt töltve kirándulva, ugyanazokon a szűk tereken Miskolctól és Diósgyőrtől, hiszen Diósgyőr akkor még egy ilyen kis község volt, Miskolc pedig egy polgárosult város létrejött, létrejött egy, egy nagyon lojális, nagyon összetartó társaság, és igazából már az a, az a, az a lojalitás, az, a, az az összeszorultság az már megvolt az előtt, mielőtt egyáltalán ezt a klubot megalapították volna. És onnantól pedig, ami erre rárakódott, tehát az, hogy volt egy közeg, volt egy, volt utána az 50-es években ennek egy, egy nagyon nagy konjunktúrája, ahol erre még tudatosan is építettek. Egyébként már a horti korszakban is építettek rá elég rendesen, de, de ez igazából a, a rákos és a Kádár-korszakban dobtak rá különösen úgy, hogy, hogy akkor, akkor tényleg húzuk össze azt, hogy, hogy aki, aki kohász, aki diós az tényleg tényleg. A tenyerén hordozza a gyár és a párt, ami egyébként úgy többé-kevésbé egy dolog volt. És ugye nyilván ezért volt óriási sok a rendszerváltás, amikor tényleg az, hogy, hogy középosztályi szinten éltek a melósok. a középosztályi szinten, ugye igen. a rendszer lehetőségéhez mértem. Igen, igen. szinten. Tehát, hogy, hogy a számukra elérhető legjobb minőségű életet próbálták élni leszámítva persze azt, hogy a munkában meg kellett szakadni, tehát hogy az, az kikerülhetetlen volt, de jutalmazták őket. Egyszer csak jött az, hogy Pestről belepofáztak az életükbe, és azt mondták, hogy akkor köszönjük szépen, innentől nincs vasgyár. Ez azért egy elképesztő sok volt, és, és nagyon sok minden abból, abból ami politikában, gazdaságban, Sőt, hát hogy maga ez tónak. az respektvesztés, hogy volt egy jelentet, hogy nem is tudom, évtizedeken keresztül több generáció is azt hallotta, hogy Úristen, hát ti vagytok az ország lelke ilyesmi, És egy év alatt, igen nyilván Budapestről, antal Józsefék, elmagyarázák, hogy teljesen feleslegesek vagytok, és az én állam csöcséncsű ültetek eddig gyakorlatilag. a a tömegek egy ilyen egyszerű administratív döntés következtében, hogy akkor ezt az állam nem tartja fönn ezt a ezt a kvázi bújtatott nem tudom, tartást, mert maga a gyár nem termelte ki azt, ami, ami kellett. Persze, tehát már sokan mesélgették, hogy ők már akkor kezdték el érezni azt, hogy itt valami nem oké, mikor a saját a célműveiket elkezdték visszaolvasztani és újra, tehát hogy kicsit Aha. mint az egészséges erotikában a ladagyárat <gül> vagy ládagyárat elkezdték, elkezdték szészedni és újra, újra összeszedni, tehát hogy ez már a, ez már a rendszerváltás előtt meg volt, de igen, amit Ádám mond, az, az borzasztó fontos, hogy, hogy mennyire arcú csapta őket az, hogy, hogy azt hallgatták generációkon át, hogy, hogy mennyire király dolog, amit csináltak, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy akkor innentől nincs rátok szükség, és hogy ez a a labdarúgás, én hiszek, azt, hogy a, hiszek abban, hogy a labdarúgásban ezek a szimbolikus dolgok így vagy úgy, de megjelennek. Hát Ezt mi mindannyian hiszünk itt, azt hiszem. És ennek, ennek, egy, ennek egy nagyon szép példája volt, hát szép a, a 2000-es év, a 2000-es bajnokság, amikor pontosan az a Dunafer nyerte meg, ahol viszont egy budapesti döntésnek köszönhetően megmaradhatott a kohászat. Hát És még pont. I igen, de 2000, de 2000 ben ugye akkor úgy hívták Duna új várost, visszaemlékszünk, hogy a sport főváros. Ugye az volt a. Ugye az, az, az volt az akkori, akkori, akkori, akkori Dunafer PR, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam, igazgatónak az volt a koncepció, hogy ő nem fog hirdetésre költeni. cserébe finanszíroznak olyan sportklubokat hogy mindig hangozon el, hogy bajnok a Dunafer, lehetőleg minél több látvány is. És a télával és társaival, ugye nagyon sokáig ment ott a csapat a B.S. elejtezőkből. Egervárságon, salamom, Jó, hát igen, most ezt hagyjuk. És aztán jött Pintér Attila, igen. Ez is egy külön hogy hogy finanszírozódik az, tehát hogyha befizetsz a kézilabdába, szponzorként, akkor milyen megbízásokat fogsz kapni beszállítóként. Hát ez ugye a mai napig működik? Hát a hátba, a sportfinanszírozás működő modelljét. Nem, van, nem, sokat írtam a Dumani városról. Akkor miatt tudunk el. Visszatérve, ez te inspiráltad a Taóra Orbán mondjuk úgy bírtad. Mennyire kell érteni azt a Miskolcot, meg Diósgyőrt, amiről meséltél eddig, hogy valakiből Diósgyőr szurkoló legyen, mert ebbe brecsöppentél és hogy, hogy, hogy ez mennyire kell, azt játhassa az a, az a történet, ami az a sztori, ami ott háttérben van, ezt a szurkoló tábort, vagy a szurkolóságot? Én arról letettem, hogy értsem, én én ez nincs csak próbálom. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy abszolút érzelmi kérdés. Ez, egész, ez az egész uh, Diós györ jelenség, az, hogy, az, hogy mi van emögött, az pontosan azt, hogy ha. ha, ha az, ha önmagában a focit szeretnék az emberek, akkor, akkor tényleg drukkolhatnának akár az Atletico Madridnak el végre. Meló csapat az is, pirosfehér az is, csak hát mondjuk nem mindegy, hogy Diego Simaona az edző, és akkor innentől kezdve már egy másfajta minőségű mm. labdarúgást látsz. Meg meggyőződhettek, hogy Azért egészen más Madridba repülni, Miskócról, mint fölszállni az egyes villamosra és, és bemenni, a, bemenni a városba. Onnan közelíteném meg, hogy nekem, nekem nagyon sokat segített abban az, hogy, hogy, hogy DVTK szurkolóvá legyek, hogy hát lettek barátaim ennek a könyvnek köszönhetően, sőt, hát akiknél, akiknél laktam, amikor voltam meccs előtt vagy meccs után, hát ők borsodi családom lett tulajdonképpen. És, és ez azért, ez azért sokat, sokat segített, és náluk például Kéri Petiéknél, akiknél uh, laktam, meg akikkel egyébként majd holnap is fogok találkozni, ők meg MTK elleni meccsre is megyünk majd, ők náluk tehát nem tudsz úgy elnézni még a WC-ben sem, hogy ne lásd valamiféle DVTK-s emléket, tehát hogy csak hogy érzékeltessem, hogy ez náluk mennyire egy fontos dolog, amikor jött a Szarfradi, például ö, Miskolcra, akkor a WC papír előre föl volt címkézve arról, hogy Szar Ferencváros, Anti Budapest, és így volt, így volt szépen berovátkázva a napi szükségletekhez a, a toiletpapír. Tehát, hogy ezeket, ezeket, ezeket én még úgy is tudom élni, meg tudom adni, hogy ugye, több a beszélgetés előtt említettük, hogy én 11 évig dolgoztam itt, nem messze, ott, ahol a, most ezt az adást fölveszük, és konkrétan végig a Ferencvárosi pályát néztem, tehát hogy Igen, csak igazán utána vagy ha hallott, ott jó reggeli hírűséget, hogy. volt hasonló nem? Volt egyébként egy, egy új Pesti kollégám, aki, aki annyira lila volt, hogy ő például nagyon sok, ő nem is jött ide, ide idegenbeli meccsekre annak ide, mert annyira gyűlölte a Fradit, hogy amikor erre akar dolga, akkor nem vet levegőt. A, a, az ülői úton az az, azon a szakaszán, ahol a, a Fradi stadion volt. Aztán amikor ide dolgozni, akkor mondta, hogy az mégsem járja, hogy akkor az Árpád úton fölrak magára egy oxigén palackot, úgyhogy, <gül> úgyhogy, úgyhogy fölhagyott ezzel a Van Valennek hagyománya, hogy pont még 13 éve egy háza felé többen is orvosi maszkot vettek fel a tábla <gül> után, de ez már egy másik idő. Mm -hmm. Kicsit ugye a szurkulói befogadásról, tehát, hogy azért nagyon sok klasszikus ultra, perhul igen most nem ugyanaz, de most ezt nem, nem, nem mi tisztünk elmagyarázni, az a hallgatóknak sem, hogy, tehát, hogy hogy nagyon sokan szerepelnek benne, és jól láthatóan mesélnek neked, de most ez azért még Magyarországon is egy kifejezetten zárkózott közeg, különösen, hogyha kiderül, hogy újságíró vagy, tehát azért nekem már kellett magyarázkodnom annak idején, hogy, hogy nem én most nem azért jöttem ide, hogy megérjem, hogy ti csúnyákat kiabáltak, hanem én csúnyákat kiabálni jöttem ide, és szóval hogy, hogy nem voltak veled bizalmatlanak egyáltalán, hogy nézett ki az, hogy mondjuk a híres-híret cápa, a nevű, Bece nevű úri emberrel is jól láthatóan jó viszonyban kerültél? Őszinteség, nem, nem, nem, nem tudok mást mondani, tehát hogy én, én első pillanattól kezdve mondtam, hogy engem az érdekel, hogy ti mitől vagytok ilyenek és hogy ezt szeretném tőletek meghallgatni. Azzal sokkal inkább volt nehézségem, hogy az elején a mindenki, de tényleg kivétel nélkül mindenki, és teljesen mindegy, hogy huligántörvény előtt, után szocializálódott, tök mindegy, azzal kezdte, hogy hát gyerek is meglátod, és megérzed, tehát mondom, ebből igen, ez így, persze lesz majd ilyen kanyar, de, de azért, na, tehát, hogy, hogy az, igazi, az igazi az az lenne, hogyha ti is mesélnétek erről. Aztán persze rengeteg sör, rengeteg pálinka, rengeteg közös utazás, és amikor, amikor látták, tehát, hogy látták azt, hogy egyrészt kóváigok a városban, kérdezem az embereket, tehát hogy effektíven tényleg csináltam olyanokat, hogyha ha valakinél láttam, hogy a vasgyárban ott lóg a, a DVT-kás légfrissítő a visszapillantó tükrön, én megállítottam az autót, és mondtam, hogy beszélgessünk, esetleg csináljunk egy interjút, aztán volt, volt, amiből lett valami, volt, amiből nem lett semmi, és amikor utána láttak meccsen, hogy ott vagyok a, az Északi Bástján az ultraszektor mellett, és ott kiabálom, hogy szar Ferenc város, akkor ő mondták, hogy na, ez egy, ez egy rendes gyerek. És, és így ez na. <gül> <gül> a minden jó Ez a résztvevő megfigyelővé váltál az újságíróból Igen, nem? igen, nem, nem szoktam ilyet, tehát a, a cikkeknél nem szoktam és nem is tudok ilyet csinálni, itt viszont fordítva nem tudtam volna szerintem ezt megcsinálni, vagy egészen biztosan nem ilyen könyv születik, és nem ezeket, a, vagy ilyen mondatokat hallok. Tehát, hogy nagyon sokszor azt, azt vettem észre, hogy, hogy az egy fontos dolog volt, hogy igen, hogy visszamentem, mentem idegenbe. Hát azt a, azt a húzásomat, azt nagyon nagyra értékelték, mikor például egy vasas elleni MB2-es szezonnyitón. Én előző nap Budapestenről el, elutaztam Miskolcra, majd szurkolói busszal, Miskolcról a Fáji majd a Fáji vissza Miskolcra, és Miskolcról újra vissza Budapestre. Ez majdnem ezer kilométer, ugye? Igen, és mondták, Minden hogy így így hülye hülye így. Nincs, ilyen hülye nincs még egy a világon, mint én, és én ezt abban az adott <gül> ez, ez, ez környezetben dicséreknek e. vettem. Én, tehát, én, én annak idején gondolkoztam rajta, hogy a pont a Fradi ellen vendégbe Miskolcról megyek a mondaton és emiatt hogy visszautazok én, mint ugye elszármazott Miskolci, de még én sem voltam ilyen hülyet. Úgyhogy <gül> <Ugyan, gratul. gül> az új Pestanyi Kupa döntő közel hozzá, ha jól emlékszem. Ott még a hát ha majdnem felnyomtak, de az egy másik ügy volt ha, <gül> ott nem magamtól szálltam volna fel arra volt hát ha bele, hogy, hogy akkor, akkor ez, ez több év volt gyakorlatilag, három, hogy, év. három hogy, év hogy gyűjtetted a, a, az anyagot tehát azért e, tehát ritkán szoktak emberekbe eltenni ennyi, ennyi munkát, ennyi időt valamibe mert ez nyilván elismerésként mondja, az nem újságíróként, tehát, hogy, hogy annak, annak vissza kell jönnie hát, um, szóval nem készen teszik bele ezt az effortot Köszönöm, ha ezt dicséretnek szántad, de egyébként az elején nagyon nehéz dolgom volt. Tehát az első fél évet azt, azt nyugodtan vehetjük akár ilyen a fél év helyett, akár negyednek vagy tized évnek, hiszen akkor még ugye Covid miatt zárt, meccs, zárt kapus meccsek voltak. Mm. És persze néhány remek mondatot köszönhetek annak az időszaknak, hogy milyen volt a legendás Lilapresszó mellett közterületfelügyelőknél elvitelre, most nagyon sok idézőjelet mutatok, elvitelre vett sör mellett beszélgetni, úgyhogy amikor jött a közterület, és akkor maszkot visszahúzni, nem túl mondjam, nem túl decízió, kom kompatibilis megoldások voltak ezek, de hát de hát muszáj, muszáj volt ezt megcsinálni, az egy, az, egy nagy, az egy nagyon nagy nehézség volt. De ugyanakkor az is mutatta ennek az egész helyzetnek a, a paradoxonát, és hogy, hogy teljesen a, az irracionalitás felől kell ö, megközelíteni ezt az egészet, hogy itt van egy város, akik szenvednek a Covid alatt, hogy nem tudják megnézni a szeretett csapatukat. Ö, meghirdetik, hogy jó, akkor innentől az utolsó fordulóra be lehet menni, vége az ártkapúnak, be lehet menni a meccsre, majd mit csinálnak Diós Győrben? Bolykottot hirdetnek, mert kiesett a csapatuk. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez megint egy olyan dolog, hogy ilyen nincs, nincs máshol a, a, a magyar labdarúgó közegben, úgyhogy én igazából ezt tartottam egy ilyen, egy ilyen belépőnek, hogy, hogy ezt, ezt tudtam látni, és hogy innen, innen tudtam elkezdeni. Innen másokkal sokkal mm. könnyebb volt. De egyébként még a, a beépülésről, hát beépül, ezért nem volt ez. Ez nem olyan volt, mint a beépített hunigán, tehát hogy még előtt valaki <gül> ilyesmire, ami egyébként egy nagyon jó könyv és nagyon jó film született belőle, de ez messze. Hát ez egy kicsit másról szól. Nagyon, igen, nagyon, másról, <gül> nagyon másról szól, hogy van némi szimbolikája annak is, mikor ugye erről csináltunk a magyar hangba is egy cikket, mikor kiesett a Diósgyőr, és ott volt fotós kollégám Vég László, és akkor ő mondta, hogy, hogy hát, hogy ő csinálna képet arról, hogy ott a, a piróval, meg ott a dobokkal ö, ott énekelnek az ultrák, és mondta, hogy mondta talán a, nem is tudom melyik táborvezető, hogy hát ezt úgy kéne, hogy ne legyen felismerhetős, mondta, hogy jó, akkor annyira közel kell mennem hozzátok, hogy ne, legyek, hogy ne legyetek felismerhetőek. És ugye ez a közelség az, hogy ha, ha már tényleg mindent elmesélnek, ha már tényleg a a verekedésnek is, ha azon részleteit meg tudod hogy ki hova ütött és hol volt, kék, zöld, sárga lila, akkor, akkor nyilvánvalóan el tudod mesélni úgy, hogy nem a nevek, a azonosságok lesz, lesz a lényeg, hanem, hanem tényleg a jelenség maga. És végül is engem ez érdekelt a jelenség. Uh -huh. És volt olyan, -e hogy amit kihúztak egy utólag? amit megkértek, hogy leraktál volna a könyvbe, de így. Átküldted azért még annak, akitől hallottad, hogy ez most akkor így mehet-e, vagy nem? Olyan volt, hogy, de azt magamtól csináltam, hogy amikor egy ember kérte azt, hogy amikor különböző verekedésekről beszél, akkor az ne legyen fölismerhető, mert hogy mi lesz, ha ezt a kislánya is olvassa. Hát mondom, szerintem ismer téged a lányod, de te tudod, de, <sínt> é, de az a büszke. É, Egyébként valószínűleg igen. Illetve hát ahol, ahol tényleg ilyen... Ugye a 2011-es huligántörvénynek köszönhetően ezek, ezek, a, ezek a cselekmények nem évülnek el, ezért én mindenhol nagyon sok egy szurkoló van, és az nagyon sok ember. Tehát, hogy az, az, az ott, ott igyekeztem anonimizálni amennyire csak lehet, és ami pedig magát a jelenséget, a társadalmi hátteret mutatja be, a szurkolók elmondása szerint, az pedig névvel. Írtam, ah. tehát hogy ez volt a megközelítés. És ugye most akkor a lelkesedéssel beszélsz, hogy azt említette, hogy te most ilyen Diós György tartod magad, ami mindegy. A <gül> maga módjám Szerintem ez egy kiváló vádöntés. Viszont a Pista a harmadik generációs kis perszurkoló maga biztonságával, beépültségével és fásútságával teszi fel a kérdést. Igen, de hogy, igen, és egyébként igazad van, de. Gotti, mert tényleg egy ilyesmi kérdésről van szó, hogy, hogy, hogy te pontosan minek is szurkolsz ott? A klubnak, a csapatnak, ennek az egész etosznak, amit felépítettél a fejedben, a történelmének, vagy, vagy mi, az, ami, mi az, ami úgy, ami oda, ott a közösség esetleg? A közösség abszolút. abszolút a közösség miatt lettél. A, az, tehát, hogy az a, minden, ez is megint egy olyan dolog, hogy minden ultratábor ki szokta írni, hogy mi vagyunk a Diós mi vagyunk a Kisperst, mi vagyunk a Ferencváros, de ez Diós igaz is. Tehát, hogy Ferencvárosban semmiképp, tehát ott egyedül Kubató Gábor írhatja ezt ki teljes joggal, a maga pólójára szerintem. De hogy... mondhattam volna szépen ezt az egészet. <gül> de, hogy, de, hogy, de hogy tényleg, tehát hogy egy, egy, olyan, egy olyan szurkoló táborról beszélünk, amikor, megalap, tehát amikor megszűnik, a csapatok újra alapítják. Ez, ez, szerintem egy, ez szerintem egy elképesztő menő, és egy elképesztően virtusos, tökös dolog. Úgyhogy igazából nekem ez az, ami, ez az, ami szimpatikus, meg hát a, az, tényleg, az tényleg az a közeg. Tehát, hogy Miskolcban nagyon nehéz nem beleszerelmesedni, még kívülállóként sem. Tehát pláne, hogyha, pláne, hogyha az ember igyekszik olyan folyamatokra odafigyelni, ilyen társadalmi folyamatokra, mint én, akinek ez borzasztó fontos, és borzasztó izgalmas, de a Miskolcon tényleg elképesztő adottságok vannak, és hát az ember szíve szorul bele, mikor azt látja, hogy ezekkel elitek évtizedeken keresztül hogy nem tudnak élni, vagy adott esetben a helyi lakók, vagy hát hogy most Ádámra mutassak, hogy miért kénytelenek eljönni onnan, tehát, hogy nekem ez az, ami, nekem ez az, ez jelenti a Tiós Győr ezt a Szerinted, és azt kicsit vissza is, majd még, még egy kicsit visszatűnünk a szurkolós gyűlő, de hogy szerinted egyébként, ma, ma, ugye, na, szóval, hogy nagyon szeretünk Biskolt egy reménytelen helyként gondolni, nem teljesen véletlenül gondolunk rá így egyébként, de ugyanakkor én, én azt mindenkinek tartom, hogy szerintem egyébként az egyik legszerethető város, tehát igazán tök jó néz ki, most már tök jó helyeik vannak, én a, szerintem a Miskolciak jó fejek is, különösen összehasonlítva mondjuk a kispestiekkel, a mindegy, de hogy, a, de, de, tehát, hogy szerint, szerintem alapvetően egy jó, jó, jó adottságai is vannak, szerint. szerintem egyébként arra van esély, hogy ezt a klasszikus hanyatlást, ami van, ezt megállítsák visszafordítsák, tehát el tudod képzelni, hogy Miskolc tényező marad? Az volt, a, az, volt az érdekes, hogy ö, egy kicsit tényleg a focitól eltávolodva, hát amikor a magyar hangnál van valamiféle ilyen Miskolci téma, hogy riportot írni, akkor most már nem is nagyon gondolnak másra, mint rám, tehát hogyha tényleg valami nagyon nagyon olyan távoli elfoglaltságom van, akkor, akkor nem én csinálom a, a Miskolci reportot. És is. Most például a, az önkormányzati választások előtt is igyekeztem beszélni minél több polgármesteri jelöltel, kivel e-mailbe, kivel személyesen, kivel telefonon, és azt vettem észre, hogy tök jó tervei voltak, teljesen elfogulatlanul mindenkinek, csak valahogy mindig, mindig ott van valamiféle fal, ami miatt ezekből, ezekből nem lesz semmi. És az volt az érdekes, hogy, hogy nagyon sok minden ugyanaz volt, tehát, és lehet, hogy ezek csak szólamok szintjén vannak, hogy ezek mindig olyan jól esik bedobni, és akkor, hogyha nem csinálunk vele semmit, akkor, akkor mindig lehet mondani, hogy hát igen, igen, ugye a sorsod borsod. De hogy például az, hogy, hogy kezdeni azzal valamit, hogy hogy tulajdonképpen ez a város csak a lábánál fekszik, és hogy ezt azért adottságként lehetne kezelni, és jó, jó adottságként ki lehetne hozni belőle valakit. Ez például az összes polgármester jelöltnek benne volt a, a programjában, és szerintem, hogyha visszamennénk, akkor a korábbiaknak is benne volt a programjában, és semmit nem sikerült ezzel kezdeni például. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes ellentmondás. A másik pedig az, hogy megint csak visszatérve a kohászathoz, meg, meg úgy ez, ez az egész acélváros dologhoz, hogy, hogy igazából mindig mindig minden Budapesten döntöttek el ennek a városnak a kapcsán. Tehát, hogy az, hogy ott legyen a gyár, azt is, az, hogy bővüljön a város, bővüljön a gyár, azt is Budapesten, tehát a kormány vagy kincstár döntött el, meg azt is, hogy ne legyen. Uh -huh. és, és igazából most is az a kérdés, hogy mit dönt. Budapest, vagy mit döntenek Budapesten. Ez szerintem most is nagyon-nagyon keményen meg fogja határozni azt, hogy, hogy mi lesz ennek a városnak a jövője. Ugyanakkor meg azt látom, hogy az ottaniak, a helyiek mindig kapásból, hát teljesen logikus, mindig a polgármesterhez, mindig a helyi döntéshozókhoz mennek, hogy na akkor csináljatok, uh -huh. csináljatok, csináljatok már valamit, verjétek az asztalt, ahol kell. Uh -huh. De hogy, tehát, hogy most azért, hogy lett, lett Miskolcnak egy Fidesz közeli civil uh, polgármestere, talán kikerülhet ugye az ellenzéki önkormánynak fenntartott karantékból. Uh, elhiszi bárki, hogy most végre fog történni valaki, valami? Mert legyünk őszedik a Kriza Ákos, Isten azt hiszem, hogy már halott, igen, igen, igen. igen. Ő igen. ugye egy Fideszes polgármester volt, azért uh, bár egyébként kife kifejezetten mondjuk nagyon mérsékelt típusú polgármester volt, és azért neki se sikerült olyan nagy dolgot elérni a kormánynál. 5 évig regnal, párról, aztán végképp, tényleg nem igazán, ő a saját frakciója torped hozta meg, de hogy így van valami optimizmus, vagy most már elengedte mindenki? Hát szerintem az most, egy, az most egy óriási pekje szerintem ennek a városnak, hogy említetted Kriza Ákost, ő egy olyan időszakban lett polgármester, amikor, amikor a Fidesz kormány iszonytató megszorításokat vezetett be. És ezeket például pont a lelátóról is igyekezett, ezt a, azt, hogy ezek a megszorításoknak az eredményei valamelyes láthatóvá legyenek, ezt a lelátókról is megpróbálta eltakarítani. Ez volt, a, ez volt ugye a törvény. Milyen érdekes, megint a futball szimbolikája, a huligán törvény első előállítottja áldozata, az pont egy iskolci ember volt, aki dühében a, a, azt hiszem, hogy dobott hozzá a, a partjelzőhöz. Tehát, hogy nem, nem napos egy, oldalról. Hát, a napos oldalról, ezt, igen, tehát hogy a, a, a, a, a kulturáltan szórakozó. Kö, kö, kö, közül. Hát az azért kikérem meg kapnak <laughs> a kikérem. Igen, és most is egy nagyon hasonló időszak van. Tehát, hogy most is látjuk ugye, hogy. Ö, nem nagyon van pénz semmire. Ö, adott a kérdés, hogy a kormánynál miért gondolnák úgy, hogy pont Miskolcra lesz. Mm. Úgyhogy úgy, nagyon, én nagyon szurkolok a városnak, mert tényleg óriási lehetőség van. Ugye maga Móricz Zsigmond mondta, hogy a legnagyobb jövőjű magyar város. Móricz, Móricz, Móricz is tévedhetett néha. De, de akkor is, tehát hogy persze az ember, az ember nagyon szurkol, de, de nagyon nehezen képzelem azt, hogy, hogy egy értelmezhető mentő övet dobnak ennek a városnak, mert ez a kormány egy valahova szeret mentő övet dobni saját magának, saját magának vagy a saját környékének. Úgyhogy úgy, nem nagyon tudom elképzelni sajnos azt, hogyha realista vagyok, akkor mm. Hogy, mm. Hogy, hogy megmenekül ez a város. Visszatérve azért egy kicsit a szurkolósdihoz, ugye... Hát egy, nyilván egy klasszikus vékonyíg ez a téma, azt ugye nem is tagadod a könyvben, hogy elég erős, az első jobb. Egyébként -egy nem, egy -egy nem is csak a Miskolci Lelátón, de, de, de, de azért ott is, és elég neutrálisan írsz egyébként erről, ami inkább egy ilyen kicsit olyan érzésem az emberek, mint hogy, egy ilyen, mint hogy egy ilyen természeti jelenség lenne, hogy egyszer csak megjelennek a kell a keresztes, a úri emberek. Szerinted ez igazából a probléma, vagy ez már a tünet? Vagy, vagy tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, Ezzel mit lehet kezdeni, hogy azért, azért nyilván vannak a sima rasszista bekijaválások, ami megint egy netces dolog, de, de, de, de, de azért lehetett, és főleg, főleg egy tíz éve lehetett ilyen nagyon súlyos figurákat találni a kapu mögött, akikkel azért egy hozzám hasonló, ilyen klasszikus, ilyen kígyóváló ilyen bölcsész nehezen gond gondképzel, el, hogy te szívesen egy pár sört. Hogy probléma, vagy tünet? Szerintem egy olyan tünet, ami újabb problémákat generál. És, és egyszerűen nem csak azért, tehát nem feltétlenül azért akartam, hogy azért fogalmaztam neutrálisan, mert egyfelől ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak. Tehát hogy ki, ki vagyok én, hogy 180 kilométerről elmondjam, hogy na te miért lettél ilyen vagy olyan. Mindig én megérteni hmm. próbáltam azt a, azt a közeget, hogy, hogy valaki, valaki miért lett olyan. Ugyanúgy, hogy, hogy tudom én, ahogy fölégeti a szomszéd elhagyatott háznak a gerendáját, az ugyanúgy egy tünet, ami újabb problémákat generál, mint az, hogy ezt a jelenséget valaki úgy próbálja feldolgozni, hogy... Hát nem Kedrösz szerdára, de szépen évek alatt egyszer csak föl dobódik a vállára egy SS -tótenkof. És nyilvánvalóan nem megoldás ez az egész, de ez minden táborban ott van, csak ugye Miskolcon megint ott van az, hogy nézzük meg azt, hogy mi az, ami csak Miskolcon jellemző erre az egészre. Hogy például ezek a, amit említetted, kelt a keresztetovállásos úriemberek egyszer csak elkezdik kiabálni azt, hogy megjöttek a borsodi cigányok. Saját magukra ö, reflektálva. Tehát, hogy ezt a fajta kettőséget, ezt, ö, ez sokkal izgalmasabb és érdekesebb volt számomra, mint hogy, mint hogy én most itt valamiféle jogvédőként itt elkezdjek igazságot tenni, hogy akkor kiütött vissza először a, a számozott utcák van lezajlott csatákban, csak hogy aki nincs képben, tehát hogy a számozott cucák az egy, a 90-es évekre egy nyomortelep volt, cigánytelep lett, ami a stadion mellett van közvetlenül. És nagyon sokszor előfordult az, hogy szélső jobb oldaliak oda mentek úgymond igazságot tenni adott esetben egy elvesztett meccs után, vagy, vagy adott esetben megtorolni azt a sérelmet, mert ők úgy gondolták, mikor ők mentek haza, akkor valamelyik rokonukat kirabolták. Most ebben igazságot tenni évek távlatából képtelenség. Az, hogy van egy, van egy ilyen jelenség viszont, hogy, hogy adott esetben elmegyek is, megpróbálok megverekedni ezekkel, a, ezekkel az emberekkel, akik ott élnek. Aztán adott esetben előfordul, hogy ők vernek meg engem. Majd mikor elmegyünk Nyíregyházára, vagy Budapestre és azt kiabálom magamra, hogy én vagyok a borsodi cigány, ez, ez, megint csak egy, ez megint csak egy olyan dolog, hogy a rációt azt ugyanúgy felejtsük el, mint a, mint a pályán látott dolgokat, mert ez, ez, ez, a, fajta, ez a fajta kettőség, ez... Ez, ez, ez, ez feldolgozhatatlan éssel ehhez, ehhez ott kell élni, amire én nyilvánvalóan nem vagyok képes, csak maximum azt, hogy neutrálisan bemutatom, uh -huh. hogy nézzétek, meg van ilyen. Uh -huh. Igen, egyébként a számozott utcákról az egyik kedvenc történet, amikor annyira lelkesen uh, ígérgették az Új István Iskolcon, hogy én még ott is voltam azon a meccsen, amikor teáltalán is lebontottak két szektort belőle, hogy akkor most már tényleg épül, nem, nem hazudunk. Kiderült, hogy még nem egy építési bontás Szóval viszont cserébe. Szóval szóval szóval szóval azt hiszem, igen, egyébként, és ott is. hogy mentek a markolók, meg a jézék a pályára Én és És még két évszázadon szóval keresztül utána hozzá keresztül után a két volt. elbontott szektor. De ezért kisebb lett a stadion, és lehetett látni a tévék közvetítésekben a számozott utcai terepnek az egyik részét, de, ahogy ott a kisgyerekek néha járni meg nem tudom. Azt hiszem, az egy legtökéletesebb stadion rekonstrukciós történet. Mint a vendég melletti két Igen, Az áthelyezett vendég meg mellett a túloldalt volt. Hát, ha Google Maps, hogy megnézed a számozott utcákat, a mai napig az egyik, az egyik ilyen print screen vagy fotó az az, hogy éppen bontják a, a gyerekek a házakat, és, és szépen rendezetten teszik téglába, és bontott anyagként adják tovább. Na, kezdünk kifutni közben az időből amit én nagyon-nagyon sajnálok, mert mert még annyi érdekes témáról kéne beszélni. Nekem egy, egy záró kérdésem azért még lenne, miért a botja valami, mi? neked is. Én egy nagyon egyszerű katava vagy bakter? Höh, hát először kata, Nem, először bakter, és utána még egy sörre a katában bemenni, és akkor utána általában ebből lila vagy red country lesz általában. És akkor utána jön a finlér vagy forint. Aha. Ezek ugye kocsmák is. Kocsmák igen, és igen. A, azt érdemes tudni, hogy a bakter van a stadion oldalán, a pedig vele szemben. szemben. Tehát akkor te a stadionnál kezdesz, átmész az András ú túl oldalára, ott még egy csör, és utána be a stadionba? Igen, és akkor utána ki a stadionból, akkor hát általában megiszunk még egyet a katában. És akkor, na ha már megérkeztünk a belvárosba, hát akkor nézzük meg a fillét is. Ugye, én nekem azért tényleg határozottan az a benyomásom, és most így mondjuk ki, hogy borzasztóan sokat ittál a könyv alatt. Tehát azért, azért, azért nagyon komoly ilyen, nem is tudom, francia bohém hangulatú. <tos> eh, <akkor> semmi, <tos> semmi francia, semmi bohém. Igen, igen. Ez, ez, ez, valóban, ez valóban így van. Vissza is fogtam egy kicsit azóta bőven. <tos> <miden tos> igen. Én, én azt akartam kérdezni, de nem tudom, hogy korábban lett volna az a kérdés, de, hogy volt -e bárkiben kétség a, a, a könyv és a témáját ö, ö, illetően, tehát benned, az alanyokban, szerkesztőben, kiadóban, nem tudom, hogy volt olyan pont, amikor te egy kicsit már érintetted ezt, hogy nehéz volt emberekkel egy, egy ön már csak a Covid miatt is beszélgetni, de hogy, hogy, hogy ebben nincs annyi, mert aztán ugye a végén, csak egy csúmázva azt mondja az ember, hogy ez, ez egy ilyen szociográfia, nem is egy futballkönyv, vagy szóval hogy a kettő együtt valahogy, ahogy, ahogy én látom. Szóval, hogy volt-e? Nekem, nekem magamnak is sok volt, még, a, még akkor is, amikor már a PDF-ben néztem a, a könyvet, hogy, hogy tényleg hogy jövök én ahhoz, hogy, hogy, hogy ez kívülről nézve megfigyelem, és, és borzasztóan félek attól, hogy hogy olyan részleteket nem megfelelően idéztem vissza, ami adott esetben én ilyen nagyvonalúan, nagy ecsetvonásokkal kezelve haladok vele végig. A hogy bocs, hogy kívül, nem találjuk el az arányokat, hogy valami teljesen más látunk az egészből, semmilyen ilyen torszkép lesz, egy ilyen pikkaszosz-szerű kép lesz. Igen, a igen, igen, és, igen és akkor ugye Aranyos is szokta mondani, ugye ő is szokott mindig ilyen dí, humorista, ilyen Diós Győri lelátói történeteket mondani. A Kellénél a mondani. Tessék, bekerlén bekerlén a Kellénél így mondani. van, így van. Én, és na mindegy, Csenibe elteljesebb bűsort, ő is. <síns> és, és ő szokta mondani, hogy elmond egy poént, és akkor, ha Miskolcra megy, akkor mindig van valaki a aki fölkiabál, hogy nem, nem. Először megittuk a három évek pálinkát, utána dobáltuk meg a buszt. Nem fordítva, tehát hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket így De Most nyilván ennél a komolyabb témákban is van tévedési lehetőség, én ezektől félek, hogy, hogy ezeket esetleg elkövettem. De összességében én tényleg egy ilyen próbáltam madár távlatból nézni, és hogy magát a jelenséget bemutatni, azt remélem, hogy valamelyes sikerült. És még egy nagyon rövid, és most már azt hiszem, hogy tömörített záró kérdés, mm. hogy a a váltáridő közben, tényleg nagyon rövid, de mit mondanál, el másoknak. miért jó diógyaszólónak lenni? Mint miért jobb biológiai nem mint radistának? Nem, azt most hagyjuk, vanadjuk csak az, hogy a diógyaszóló miért jó? Mert a Diósgyőr hazai ö, szurkolói közegében, büféjében olyan történeteket fog hallani, amit garantáltan az országban sehol. Már csak azért is, mert itt lesznek emberek. Aki... Nekem egy nagyon szép, szép, <gül> ez Vaj, szóval. ez egy kerek. Így van, hát akkor hajrá, Diósgyőr. azt hiszem, hogy a Diósgyőr indulóval fogunk Vá, Igen, de azért a technikai öntökező sem marszik föl a hat Úgyhogy, köszönjük szépen, hogy Szerintem nagyon köszönjük no, az Ádámnak, hogy mindkét Ádámnak itt volt. Nem egy részben a sn csak elhakítva. Úgyhogy ez volt a hétvéköteket, köszönjük mindenkinek, jövőn két hét múlva. Köszönjük. Köszönöm az Ádámnak. Sziasztó. Köszönjük. A tündérek már a mezőn, felkapom ezt a szép, a meghúzás nekkelin, már most kisülök, hogy, hogy én mi vagyok. a mezőn, hogy a félelmet húj, mi mi Csak a kormányra, a a az égő a nap. egyik a gyújt, győdni nem a nyújt a fó, én mindig itt Ha er rádió już już jak ten